Eh, somo la leo inasema Wanandoa wakishindano wa wafanye nini? Wanandoa wanaposhindano shindano Wafanye nini? ni mlango, ini sehemu ya sita Ya mfurizo wa mahubiri ama fundisho ndoa na familia Ini sehemu ya sita Sehemu ya kwanza na ya pili ilihusu mambo ya uchumba. Ni masomo muhimu sana ya namuhusu hata mtu ambaye uchumba zamani. masomo kuna vita mbaye wa zamani. Ukajikuto unalazmika kufanya hata baada ya kukua kwenye ndoa miaka mitano sito. ni mtu ambaye haku wakati wa mze nyerere. Unu nante kwa, kwa kubiri siya hata kusoma andi. Wakati wa mze nyerere mtu ambaye kwa jikuta hakusoma. Haripo mtoto mdogo labda miaka saba nani. Wakati wa nyerere unkona naenda shuri miaka sita. Miaka saba na ku Kama uliko kusoma huo kuna kutu naitua elime watu wazima Onozo kusoma na miaka arobaini Haikuwepo Paka leo bado kuna indada elime watu wazima Vile vile kama kuna uchumba kukufanya sawa sawa Na nandoa yako bado iko hai au inateteleka au imekufa en, Anza upia ule uchumba bado na uwezo kufanya kuna mitu ya kufanya Viko kwenye masomo nilio ubiri Kukikathazi zo pita Sehemu ya kwanza na ya pili ilikuwa ni uchumba Na tukaona ni msingi Yani Huwezi tu nyumba, ambayo nyumba ndo tasura ya ndoa, ndoa ndo nyumba kinsiji. Eh? Huwele tu ka nyumba kama hukujenga kujenga msingi. Eh, Mnakutana tu matunda ya ndoa para hata siku moja. Eh, kule kuna na kufraishana na kula pamoja, ime ni vitu sana. Kuna msingi wa kujenga. Ilikuwa ni masomo mawili. ya utangulisi, ya uchumba baadae akafata masomo matatu mufurizo mchanganyiko wa mambo yanayojenga na kubomboa mengi alikuwa ni ya kujenga nani anakumbuka na tukaangalia masomo matatu mufurizo ya kujenga na kubomboa same kubwa alikuwa ni kujenga by the way, eh lakini vile na kubomoa. by the unapofanya jambo hili ni kujenga ndoa kinyume chake usipofanya unakuwa unabomboa eh kwa hiyo ilikuwa ni somo balance ni somo la katikati ambalo linamizani mizani Unatenda unajenga una usipotenda au kitenda kinyume unabomowa. Honi masomo matatu muhimu Leo tuko katika somo ambalo eh, lina, Likuwa ni kujenga ndoa lakini ndoa inaweza kafika sehemu kama ndoa zizizo nyingi leo ikajikuta imeshindikana. Imegoma. Umejenga haijengeki unajenga mwenyeo anabomowa mwenyeo anabomowa wewe unajenga wewe una unabomowa hivyo. Wa sasa watu wafanyeje? Mimi nimejaribu kuchambua maandiko Eh leo hii makanisa yanakuambia wakishindana fanye hivi taraka. Somo la taraka ni nilifundisha eh unaweza kusema hii ni sehemu. Unaweza kusema hii ni sehemu ya pili eh naomba mtu akamwambie kwamba ni sasa takamili tukubaliane. Eh kwa hiyo okay sawa nifikirie amekuja mapema. Amina. Sawa eh eh kwamba Uh, nilifundisha somo la, la, la talaka na ilikuwa ni somo lirido uthi mimi mwenyewe napo lihubili somo kama hili misikini kwa mba rinani uya laishi hata kidogo eh. hata kidogo lina lakini sasa hatuwezu kacha kulihubili hata yesu kristo ripokuwa na lihubili likuwa kwenye mlangu wa kuminatisa wa kitabu natutali rejerea rejerea kidogo leo kitabu cha matayo mlangu wa kuminatisa semu ya kwanza Yesu alikuwa nasutumiwa Na watu alamambia Nihalari kumwacha mkeo kwa kila sababu Walikuwa nataka halalishi Haka goma Haka sema alikuwa mungu manadama Sikitenga nishi Haka sema pana pana Mbona musa aliruso Haka warulikuwa malikuwa kwa onyesha Yuzi mtu wakawana nishambulia kwenye Tenayaki ni pasta na nishambulia kumba Nimehupili sii ni vitu gani Nikuto kujua Mungu wakusamehe Nikuto kujua Uyo ana kwambia ni paste hata kumuliza kwamba kitabu cha kumbukura 20 ni jangapi kwenye Biblia ambacho ndo alikuwa anajaribu kurejelea hata hakijui. Alafu anakuambia kwa akili zake. Alafu anakuambia paste tomb view gani? Na mimi siejii ta paste, na jita mtumishi wa Mungu. Kama yote hiyo ya mali watu. Ni mtumikia Mungu. Amina. Kwa hiyo kwa hiyo ni somo ambalo inakuwa inaangalia wafanyaji ambao leo hii jibu liko hazima moja kwa moja wa Biblia inasema wapiani taraka moja achukue 50 zake mwingine. Sicho Mungu alichosema. Kuna unajiba leoitoa. Kwa ni maendelezo, ni sehemu ya sita ya masomo ya familia wiki mbili zijazo au tatu sijajua lakini naweza kawa mbili sana sana. Tutasoma habari za matokeo ya ndoa ambayo ni watoto. Namna wale watoto ndoa iki ndoa vizuri na Mungu wakibariki, na wanadamu akakubali makiwa wanadamu vivii vile wanazuia wenyewe. kuwa kuna zaliwa watoto zile ni roho mpya lazima zitengenezwe zidelewwe zikuzwe zifikishwe kwenye uzima wa milele hiyo nalo itakuwa ni maendeleo na familia ni masomo 2 nilifurizo nimeshaanda lakini ninahisi anaweza kazidi kwa sababu maandiko ni mengi tunataka kwenye masomo matatu lakini tukimaliza hapo itakuwa nimetoa mzigo mkubwa sana itakuwa sina deni tena kwa duni, kwa wale hapo eh na no, umejipa ume, ume kazi hapana siyejipa kazi Jipa kazi Jipa kazi Nimeajiriko kwenye shamba la kristo Sasa nisipofan Ole wangu nisipofanyeo kazi Kwa hivyo nikimariza ya masomo ya familia Nazani na matusi ya tapungua Nazani kafungu Bili vitu ambabu Kuna matusi mengi Lakini imabu wala kwenye ndoa ndoa Kutatukanika kwenye kwenye Kwenye kwenye Kwa hivyo Kiki jato na masomo ya malezi ya watoto Mbao ni zao la ndoa Eee na habari za ndoa kwanza somo la ndoa kama ndoa kwa na mke na mume ndani ya familia hayagusi kwa sababu wanajua kwamba kuna uozo mwingi eh ni hata kabisa mtu wa kanisa wa makanisa kabisa mtakubaliana na mimi hayo ni maeneo hawataka na wakiagusa wanayagusa kwa kupotosha na ukweli yuzi ni msikia mtu mtu moja nisitumie ni, situmye, ni mache, tu nimpe jina lake anajitama mugogo marufu nabii wa Tanzania anakuambia eh unajua kuna wakina siji kina mama siji anakuwa kuna kitu mfanyia, memewe katika vitu frani, ni maneno maneno ya ajabu kabisa yani yari, yari hata kwenye movie zile za za, za chafu chafu uwezo kuyaongea hayakuwa mambo ya maana na hayakuwa mitoka kwenye biblia eh Heo unakuta na siji baba, hamefanywa kitu gani huko, hamekasilika, kasirika, kasirika nani Heo e unakuta kwamba, yuko pare kama kuchekesha, au vile, ni kama huko anaenda, ni kukumu sana kuelewa lengo laki, nikiri Ana kwa miapa ndoa, kuna mngila likufa na corona, walikuwa anaenda bere, wanaaza na namna ya kupandana Soe zambi sana, lakini chue ni kwa imaandiko, Krista nini kulisema nini mpaka wanafunzi wake wanasema sasa wanafika sehemu fulani wanaanza kumpiga Kristo akina Petro wanamwambia bwana kama mambo ya ndoa na mke ni hivyo basi haifai kuoa Yesu akasema sio wote wanaweza kupokea neno kama mko tayari mpokea basi amutani kubadilisha tena kama hili Pengo lake siyo hukumu kweli ungeniambia ni omboleze, omboleza ningeomboleza kweli na naomboleza somo kama hili ni kutengeneza yaliyo haribika ni kuokoa yaliyo salia ni kama nyumba imeungua imebakiza labda eh, sebule ni ka semka unaenda kuokoa tu kilichobaki labda ka chuma na nini ndoa <coughs> zimekufa kabisa lazima kufa kabisa Lakini tu ni kwa sababu tumiamua kuenda huu. Kwa lengo ya asomo, sio ku, si, kukejeli vile vile, lengo ya asomo kama hili Lengo ya asomo, najua, kuna watu wengi. Masomo ya, nakugusa mambo ya mme na mke wake, unaugusa kidonda, ki, chama umivu ya sio Amina sio? Amen. Lakini haika ya kristo. Na, wakati kristo na ubiri, yo hali ilikuwa inawakuta mpaka mitume wanaanza kama kumdhidia wanamwambia mwalimu kama ni basi koto mambo kwao tuachane naye sasa sema unataka kuna matoashi unachagua kwaeni matoashi kwa ajili ya farma mengine ukaona kwamba ndoa itawakwaza basi ukaye hivi hivi eh akatoa somo la matoashi kwa hiyo lengo la somo ni kujaribu kuokoa ni kujaribu ku, pia ku, ku kuganga kuganga unajonifanya nini kutibu kuganga yaliyo walio vunjika moyo Unaweza kukuta hili somo watu wanalikataa wanalichukia kwa sababu haliendani na, na, na fashion na, za makanisa na dunia lakini ukakuta kuna mtu ambaye alisimama na Kristo likamsaidia kuendelea kusimama alikuwa naendea kuanguka akasimama zaidi e, kuna watu nitawaokoa Eh kweli kabisa eh so mlinalohusu kushindana kushindano, kushindano kwa wanandoa lina, linazo mambo ya taraka linazo kuwa kuachana na nini eh makalisani nimeondoka vile vile eh, jeni hilo tu yako mengi makalisani ya leo yana mambo mengi hayagusi leo hii utasikia huwezi kusikia vitu kama masomo mazizi kama mambo ya ushoga unaokula makanisa mpaka leo hii unasikia Mpaka unaona kabisa Ukiangalia dariza shoga na mjoo Unamukuta mtu kupale mbela na endesha huduma Huduma za kanisani Unamangalia halivo Tengeneza ngeleza aki Anavo ongea lamba lamba Dimi zaki Unaona huu ni shoga Lakini Amekaribisho mpaka kanisani Kwa sababu Hakuna makemeo eh Migi ya ushoga munga nifanyaja Alizi eh E Bahada ya kuwa memleta Nuhu uh, Ruto Haka Njibibu na sema likuwa mumbiri wa haki Watu walibu wa msikia Mungu wa kachukua atua Lazima tuya kemee Huta zikia masoma ushoga Huta zikia masoma ya uzinzi wa sherati. Mamba ya ndoa enyeo nakuta ni vitu Wao wako na. Sadaka Baraka Miujiza e, Vitu vya ajabu ajabu Ndwa wanataka Mbaka wanafanya watu wazoe kufudhani kwa mba hiyo ndo injiri Hapana hiyo siyo injiri Eh? Injili ni matao kuminatisa. Ambao yesu Kristo fika semifuna na simama. Peke ya ki. Maka mitume wananza kumgeuka. Walikuwa minuza maswari. Walikuwa ni, wa, ni, ni mafarisayo. Lakini mitume no wanafuziwaji. Wanafuziwaji. Wanafuziwa kumuliza maswari. Eh. Wakaanza hata kusingizia. Wanafuziwa musa ndia hali amuru. Yesu kasaema wafana. Musa hali uhusu. Haku amuru ndukuyangu. Ninajua hali nicho mtuma musa kufanya. Hali eh. um, ya. Juzi juzi kulitoka. takwimu kwenye mitandao na hizo mi, takwimu naziamini na nadhani ni chini ambapo hali mtu moja nadhani ni mamlaka ya nana kinondoni wilaya moja hapo katika isi ali, ya dar es salaam alikuwa anaonyesha anasema kwa wastan ndani ya jiji la dar es salaam si jiji la moja anasema kila mwezi wana wana wanaharikisha ndoa wa 300 ilizunguka kwenye ima, kwenye magrupa Baka wato kazo kuji eh jamaa jamaa ni naamini ni sahihi. Na hapo ni mti mmoja unijasema mingine. Unijasema miji mikubwa unijasema hata vijiji. Eh hayo mama hiyo hali na Dija huwezi ukaendelea kutembea katika hiyo hali. Bibili nasema tumrudie Mungu. Tuna uwezo wa kumrudia Mungu hakutengeneza leo hii ndoa zimekuwa ni je hana mtu umekuwa ni vifungo umekuwa ni ni aina fulani kama ya, ya jera Natumia ninatumia maneno ambayo ni sahihi sio sahihi ndio zimekuwa jera Mungu hakuumba mtu mume na mke ili kusudi waperekane jela aliwaumba ili kusudi wa wafurahi pamoja Unaona kusema sasa mimi nilishakosea sasa nifanyaje jamani Adam bado tunaishi tukwenye huu uso wa dunia tunapumua hizo pumzi Mungu makosa yana uwezo wa matar as mães as amigas tu liga já na cabeça tu liga tem ganha tu liga nini Basi usitariki usi usi na watatu basi Kosa coisa o rico ele fazia de esquecer hápo bási como na ukajifunza neno na kristo acha Mwanao cema wako rafiki yako com a fiqueiá com o lugar com muito a canisani msaídia se fiquei na wewe é o pessoal tá mimina o é tu Kwa hizi somo mbado nina sehemu, nina kazi. E, nina kazi. Sasa rajabu utasikia, masomo kama haya nafunishwa, hi, tutasika mpaka wiki, Maga ya, ya meshikana, ukisikia somo la watoto, wa, familia, kulea watoto na nini, nilo linakuja ndoa zizo, kufa uzizo, imara zizo, hai, na kuambia ukwe. Na mtu anaye na anajifunza maneno haya yote. Na nini? Lakini unasikia baadaye, huo homo, wale ambao walikuwa hawajawa na hizo ndoa, wanakuja anakuwa na ndoa zizo zizozufa kama wale watangulia. Itakuwa ni hasara hiyo. Amina. Mm -hmm. Eh, hey, tuko tunaangalia wafanye nini wakigombana? Je, wapele taaraka kama ambavyo makanisa yamewaruhusu, serikali imewaruhusu? Je, yesu ndicho halichofanya Apana, minasikili tabiri tuangalie Kuna kitu yesu halisema chafufanya Tumusikilize Ntasumea maandiko Hari ya mauaji Katika ndoa Hari Ya mtu mwenyewe kujiuwa Tu asema ajiuwa na kuwacha ujumbe Nilikuwa Mke wangu wa nikuwana ni nyanyasa Ajiuwa acha ujumbe Maranyingi na wanaume wana ujiuwa Jepo Yani hapo kuja vifo kwenye ndoa wa kujiua huwa ni wanaume. Wakumuua mwanzake mara nyingi kwa kutumia zana huwa ni na anamuua mwanamke. Akini wanawake pia anamuua mwanamume. Au kwa kwa binu tu mbalimbali akabaki peke yake. Lakini hali ya mauaji katika ndoa kwa kuachiwa hivi hivi kama vile Na hali yake haibadiriki haiboreki. Kwa mahubiri kihaya tu, utapadilisha vyote, I don't care. Mimina panda, anaye kusa ni mungu. Sistu na nena, anaye kambilisha ni kristo. Hali ya kupigana, kuumizana, kutowana, kujeruhiana, iko juu. Na hata hizo idadi wanazo kwambia miatatu Kina mwezi zina vunjika Zina vunjwa, Au zina, zina Wanapeana siji taraka na nini Au natenganishwa Na amini ni wachati wenye uwezo wapwenda kwenye mamlaka Wengini wanamaliza wenyewe Wanaachana wenye Au mingina kimbia Eh, hey, Wanaume walio kimbia njimbali kwao Ni wengi kuru kwa tawa wanawake walio kimbia njimbali kwao Yesu, eh, walio kimbia njimbali kwao Wanaumbe Anamwaka wa ishigina tanu yuko uko mwaza ajawi kurundi kwa Hamekimbia no Aliyo itafuta kwa machozi Namani tumuliria mungu wetu Ndiyo siyo Mbadae eh. katika kufunga ili somo Tutaona madhara mapana Unazuka fikiri wawiri wanaumizana wapana Wanaumia ni wengi Wanaumia ni wengi o negócio pia mais pior, abraças a la mungu ni dawa mimi itanitibu vipi sasa pisas, mungu nafasi é muito Atakupa fácil, o esqueleza, atacou para maciúbu, atabasto, atamuka, atacou tafteia maciúbu, atacou, atacou para namla com ele, há kuna na romicina, mão, ali, Eh. Koyo hali ya ku ya mawaji kujua kujua kubwa au unasema uongo? Hadi mnaesikiaje inavyoendelea duniani? Sijua kama msikilizaji hawa na bwana natokea kuipata. Eh? Labda zote lakini najua hali sio yenyewe. Lengo la somo hili sio kuhukumu, sio kukejeli, sio kuhukua, ni, ni kuganga, ni kuponya, nandiyo makusudi. Yesu, mimi na sema, yesu, yesu na mimi sikuja kuhukumu bali, ni kuhukua, kilicho potea. Mimi na sema, yesu kristo, alifunuliwa hili, awese kuziseta kazi za shetani, kuachana, kugombana, kuwana, kwenye noa, ni kazi ya shetani. Hakuna hiki ingini, uzu kwa sema kitu ingini. Eh, wengine wanakuambia hadi mira yao, hakuna hiyo mira. Eh, asipompika hampendi, hiyo ni uongo. Eh, kuna mira za sehemu wasipopigana na kupeana nundo, maana yake hawajapendana. Hapana, hiyo sio mira ya kweli, ni uongo. Haipo kwenye Biblia kwense. Wewe Biblia inasema mpende mkeo kama unavyojipenda na hakuna mtu aliyewahi kuuchokia mwili wake. Wewe unniambia kwamba unampenda kwa kumbe, hemjipige nundo tuone kama na, wewe uta utaona uta, uta mpenda. Ni wongo, eh lengo la somo hili ni kuganga, eh au ni daktari mzuri Prevention is better than cure, eh, eh kwa yuko mtanda na tazama mimi ni miche cha haribi kio na ni, matiamo, mungu eh. Takwimu duniani, zinaonyesha, nikuwa naongelea takwimu takwimu zaki Tanzania, lakini tunewa hata za dunia. Kuswema mwane ya Tanzania anatokea duniani kotikimu zingi tunafata. Nikuwa angalia takwimu kutoka katika vyanzo mbali mbali, takwimu. Unazuka sema la takwimu ni ni kuhonyesha huzitu haya matatiso. Nekana watu ingine tuko wapa ujawaye kuhona, yanapoto. lakini yanawapata, yanatokea, yanasumua, nandiyo sabubu yesu kisuri ya ubiri, kwaani yesu ya likuwa meho. Lakini ya, li ya ubiri kana kwa mb yaani kuna anamzungua ya kweli kweli mpaka mpaka akagombana aka na watu walikuwa wamsikiliza utafikiri kuna kitu anakil, an, an, analinda familia yake hapana kwa, kwa faida yangu na wewe dakika dunia zinaonyesha taifa kama luxembourg ni taifa la ulaya huko karibu na ufaransa na na italia na na ujerumani na asilimia wanasema mpaka sasa zinafika 87 ya ndoa zinazofungwa zinaishia ndani amba mfupi mpaka mrefu zinaishia 87. Kito zinabaki zina hapo hapo kwenye 87 namba 13. Zinaishia katika taraka na kuachana. na kufa. Zinakufa. katika taifa jirani yao Hispania wasta ni 65%. Kwa hiyo inabaki kitu kama 35. Taifa la Ufaransa jina umwa maeneo hayo hayo. Wanasema ni 55. Mwingine anasema ni, ni, ni namba Nizile zinazo andikishu, lakini zinazo nyingi, zinaendelea tu, zina kufia huko, bila kuandiku. Mataifa kama Urusi, asilimia 75, marekani 46, zinakufa, yaani kama nusu Nuswe. Kenda, lajabu, naenda katika Taifa la India, Taifa la India, wanasema, ndoa zinazo kufa ni asilimia moja. Ni India. Kwa hali watu siyo wa Christo. ama taifa ni wanguwa mbia wa hali wangu ni wa, wa, wa By the way, Taifa la Urugisembaa, mkuu wa nchi yake ni wa mkuu. Nishoga shoga na ame wanana Wote mizake, hoto wanavatai nasuti, eh eh, tazama juu hizi, mukumbuni anaishi na dume mizake wana, wana uchafu panda na utchafu, hizo baraka satokea puge nyiro tayifu, nasi ma, Watatoka toka kunyo ndoa watafata, kuu wao ambaye ni shoga na watakuwa mashobo. Jamani, wakati mgini tunapokuwa, tunangia mambo ya dhambi. Bipini nasema, lazima tu, tu, tuvaye uso, mchafu, mbaya. Uzha, dhambi, ha, haigusu, hai, hai, haipakipaki ma, mafuta. Inakimewa. Eh. Yeah. By the way, unataka sema, Ili somo la leo. Ndani kwenye mistari? Hili somo la leo linatakiwa liso me kama la sita kweli kweli. Kwa nini? Li, lisome baada ya kwa mtu amesoma masomo matano yaliyotangulia sio baya kulisoma lenyewe kama lenyewe lakini unaweza usipate muktadha ukasema ndoa zinakuwa kiraisi hapana kuna mazingira ya kujenga mpaka zinakuwa ni, ni, ni, ni kama hiyo unajua watu wakikaa pamoja kwa muda mrefu hata kama walikuwa wafanani unafikiri mtu ni kaka mtu na, na dada ndio sio wanaanza kufanana kwa sababu ya wema wa mambo yale wanakuona share eh kabisa wanaanza kufanana Lakini shetani hamejiinua Vile vito mbavu mungu alikuwa me Mungu alisema walikuwa na kuwa miri moja Ivi miri moja utakiu kufanana mm Hei -hmm. anajema siyo wawiri tena ni miri moja Mimi sishangai kwa niyo nafana kwa soo mungu alisema ni miri moja Minge teke ima kama mtua na miri moja Uwe unazukua na mkono meupe kwa wa mzungu Mweusu wakulio kwa wa mafrika Utasema kwa mba ni miri moja Mungu anajaribu kuwareta karibu. Ndiyo sababu unaona mtu akidumu na mweziye. Mukewe na mmewe. Wanada wakafikisha hata miaka 20. Muka fikiri ni mtu na dada. Mtu na kakata. Mungu alikuwa merenga hilo. Na bado mungu yume yule hajabadilisha. Wanada mdo Wanadamu Wanada mdo tumabadilika. Tunaiiga mamba ya kwenye mitandao, mitandao ni nini wana damu, tunangalia siji, unasikia siji damu, hivi damu ni ya maesha tarikia na, damu ni kuna mingina mbasa ya damu na nituwa nani, Maarufu kama damu, harmonize, sinio, semeni mnawagopa kwa hali mina, hali mburi kwa na kamerasi mimi, mnawagopa nini simuko mbali, semeni harmonize na nani mingini, semeni, sema, que que levanta levanta levanta é não me engane na mwingine invadi ou na como é que na barreira na campanha de chá na escunyngi o ato na taquichi mais cheia na minha rio India daí vamos ver la sítio ndoa zinaanza kufa tafu zinayoonyesha ni asilimia 1. Za ajabu Taifa kama la irani, taifa mara ni 100%, asilimia mia mia karibu kwa 100 99 na zaidi. Hakuna Mkristo pale. 822 tu. Sio sio ndogo, lakini ulinganishe na, na miji taifa na mia tatu ya Kikristo. Linganisha na 300 kila mwezi. Tanzania hapa Dar es Misri, taifa mara kwa sehemu kubwa na Wa, haina wa kristo sana Na simi ya kuminasaba Kwa hiyo ndoa zimekufa ukristoni ah, Na zani kwamba Takumu nisizo za kweri kweri Mnafona mamba ya navaenenda Wavauchu wako hapi Na kwa kishia, hakuna ndoa ambayo Yule binti yule manamita takwala tembea mapaja yako inje Ile ndoa kadumi yaka mitano Kwa sababu na watu wengine. makini haramana na atoa risudi atafute mwingine. Ikisha shingiwa wivu. Ikisha ingiwa na na na, wa, na, wa, na uzina na shirati, shetana kazi lazima hatuame na Kwa hiyo. taasiratua, Yeshua na v v v v v v v v v v ni wapi v v v v v v v v v v Na sema ambazo kuna maendeleo mataifa yaleo endelea. Kiwango cha maendeleo na kuhakikisha ndoa za mijini na za vijijini za mijini za vijijini zina usalama kote za vijijini. Sasa maendeleo hatumepewa na Mungu tunayatumia kuharibu kazi ya Mungu ni makosa. Mimi ningetemelea Mungu akitupa maendeleo. Ee jamani, eejifunze kitu kimoja. Mungu akikupa mambo mazuri yatumie kwa ajili ya ufahame wako. Atakuongezea. sasa una kutoka sema mbapo maendeleo yamekuja wanaishi maisha mazuri wana kuingia sukali wana kula mafuta zama mafuta wakini, wakati wa kina David mafuta huko na kula wafarume eh wana kula mafuta wana kula wana vizuri wana fanya nini wana barisha milo ndo inakuwa ni sehemu za kuacha na kugombana. kugomba na mungu. impenzi mungu ndaugumeni eh, eh. No, na takwimu nyingine mbaya nisamehe unajua wakati mwingine na hukumu moja kwa moja pia inaonekana themanini ya taraka kuanzia kwa wanawake kitu kibaya nacho e, Yani kusikia kwamba fulani ameenda kudai taraka sasa kwenye 180 wanaanzisha wanawake ni kitu kibaya kina mama wafundisha mapiti zenu kina baba pia pire vile Eh, Nikitika makini eh. Simea shirini natokea kwa naume kitu baya piu Sasa hoja ya kwanza Inasema mbele za mungu hakuna sababu Inayo ruhusu taraka Kama taraka Hii nilifundisha wiki Ya, ya ilio Ikua wiki ya Kwa hii matao kuminatisa Nikirudia hapa Kwa sama misali mingi natokea katika Katika matao kuminatisa Nikirudia itakuwa narudia rile somo Masa hili somo, pita. Mm. Nivizuli, kwa sababu ile somo nimefundisha yakimbilizo kupita ni vizuri mtu unapokuwa unataka kujifunza ile somo la leo urejelee ile somo ama somo au yantandao tunaweka katika website mbalimbali ukilitafuta tu baptista fb Bezu utalipata mateka 19 sehemu ya kwanza lakini naomba kwa hiyo mbele za Mungu hakuna sababu inayotosha kuruhusu taraka eh hey. usasa kama hakuna taraka basi wafanye nini ndio kipengele chapindo hasa lengo la somo Lakini ili kusudi hoja nisinye konekana nimeiruka sana Hata kama nishai kubiri Hei mtu some Some katika kitabu cha <coughs> Cha warumi mlango wa saba Yubi na nisema Warumi saba Tu si choke ama nino Mungu ya tatupa namna Ndoa kama imekuwa mgumu Mungu ya kwambia namna kufanya Nita kwambia Hiko mbene ndo inakuja na ndo somo kubwa Hapa napita tu kwa somo muu mimi sije na jaribu kurejea excuse niweke msingi wa hoja mwanango wa saba msari wa kitabu cha wa kwanza mstari wa pili anasema hivi kwa maana mwanamke na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yuko hai bali akifanya akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume basi wakati awapo hai mumewe Kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinsi. Kwa neno halijawai kubadilika. Mwena maadamu hao walisha hitwa mweme na mke. Maadamu mmoja wapo bado yuko hai. Maadamu wote wa hui wako hai. Huyu mwingine hakiwisha kuwa na mwingine. Mmoja wapa kienda hakaenda kwa mtu mwingine. Bibini na sema na kuwa mzinsi. Hii haina tofauti na hiasa alicho wamiya na sema wanadamu. alichonacho Mungu anadama sikitenganishe haina tofauti inasoma sawa sawa na Mathayo 19 inasoma sawa sawa na na kumukumbura 324 ile ile inasoma. Sasa maana nyingi watu wanakuambia sasa bona Yesu alisema kwa sababu ya washirati. Wewe baadaye wewe niambia sehemu zinazo kitu kinachofanya watu wengi waacharie wala sio kwamba roho washirati sokote ni sababu nyingine na anipendi hanipendi, anifanyi nini tumeachana na ni. kwa hiyo watu wanataka kujificha nyuma ya sababu ambaye sio kujaribu kutumia sababu yoyote ile ambayo kama alichofanya wale wale wale, wale na kwa Yesu wasema je ni halali mkeo kwa sababu yoyote ile kwa wanajaribu kutumia kwa sababu fulani Na by the way Yesu anasema uashirati uashirati ni kitu tofauti na uzinzi tulithibitisha kwamba uzinzi ni kitu ambacho kinatokea kati ya watu wawili waliooa uashirati ni binti au kijana ambaye Sasa ana, ikitokea anaenda kuolewa muenzaka kasema mmm, inaonekana wabisha na mtoto Unusha wai kuwa na nini Manaki urusha fanya hujawa Yani hukua Wee siobiklo Basi anaweza kamukataa Minzaka, Wakati mnaanza Na sababu nyingine yote ila sema Mufano mta muenzaka labda na ukimi Unakutana una, Unaenda kuchumbia bademuna uh, Kabla huja Wakionekana na ukimi unachana Hata kama rukua mesharipa mahali Inaheza karudi Niyo iyo ni neto wa sherati, watu Lakini, wana, wasiwa, M -m -m moja jua wana, no akina uwezo wana, waziko sawa, ameisha pato kimisasa na mwacha, wafanya, muda pamoja, iyo niyo nzuri, Sasa, niyo ambacho watu hawataki kusikia Wanatafuta sababu wan -na, na mitume mwa wana wana kama kama, kama ndoa iko ivi si, ba sibwana, ndiwa kutokoa yes, kwa heshi sawa, mnaoke, okay. mkitaka mswewe, mkitaka mwe, mke mama mwe matoash. Hilo sitaliswema sana Kwa kuhubiri nilihubiri e, Na sitaki kurudia vitu ligumu Tuende katika sehemu mbasi kuhigusa Na nisema tokapo hubiri Soma natalaka au la kwa chana nitali, Nitponitakapo weka uzito Hoja apini nasema kwanza mungu hakuna sehemu naluhusu Watu walio kusha wana kwa chana Kitu pekee nasema ni pali ambapo Moja wapo wameondoka nipo anatoka katika Sheria ya ndoa Ile sheria ili agano Ile na baada ya wawili moja kuondoka. au kaondoka wote pamoja eh wakifa lakini muungu anajua kwamba wawili watashindana watashindwa kuelewana sasa watafanyaje na hawatakii kutarekiana wafanyeje eh kwa hiyo hoja ya pili nasema wakishindana wafanye nini je bibilia inatuambia kuna cha kufanya twende katika kitabu cha wakwenda hii ndio kimsingi mstari ndio somo la leo tukao kwenye warumi Tuende kulia kwake kidogo, kuna wakonita wa kwanza. Warumi kutoka, warumi na ngea wakonita wa kwanza. Warumi saba, tuzoma mstari wa kumi. Eh, wakonita wa kwanza saba, mstari wa kumi, biblia nasema hivyo. Wakishindano wafanya nini, biblia nasema hivyo. Lakini, wale, wa, walio kwisha kuowana na wagiza. Mungu anasema sasa. Na anasema, wala hapo si mimi, ila ni buwana. Anasema, bwana ndo anasema hivyo. Yuhu wanatoa iwamesha wanae Sasa tuwane hawaelewani wanafanyeje Yuhu nasema hivi Muke asi na mmewe Lakini ikiwa ameachana naye. Anasema ikitokea waka achano. Na akae asiolewe Na au apatane na mmewe Tena mume asimwache mkewa Mungu anasema ikiitokea hawaelewani wakaachana baadhi asioolewe tena asiooe tena Hili somo linafanana na alilofundisha Yesu aliposema kuna matoashi wa aina tatu Matoashi mmoja wapo ni yule ambaye amefanywa toashi kwa ajili ya utukufu wa ufalme wa Mungu Kwa hiyo hili somo linasema wakiowaana wakiachana huyo asioa huyo asioolewe Eh, ok, unawesu kwa sema sasa mwenzangu wa Akitokea kawa wakaolewa Mimi tafanyaji Sasa kila mtu anamziguwati Imi, unawesu kenda polisi umekamatra Kwa sema niriiba niri Kwa soji na niangwa liiba Unawesu, utetezi ha, ta, unawesu kena, kwa utetezi unatosha Hata siku moji Kwa sema mimeiba kwa soja mbona mwenzangu naya meiba Habana Kina mtu mungu anamambia kwa nafusi yagi Unawesu kwa sema kila mtu ala kubeba mziguwati Kwa sema kina mtu ala kubeba kila mtu atabeba filipho shiraki moja kila mtu atabeba na baraka zake mwenyewe vile vile eh na hiyo ni Mungu anasema wanaposhindana wakaachana haikuachana au kutengana sio kutarekiana wasio anasema waache fasi ya kwenda kukutana na kukubaliana tena mara ya pili eh Ana, mmoja somi yeye msa sema, lakini ni wale wako kisha kuona na wagiza. Wala hapo si mimi bali ni bwa na, mukia na mwele, ana sema, msi lenge lakini hitokea, lakini ikiwa micheza na na akaya sore, auapatani na mwele. Ana kama mwa kamuje, miwe, mitatu, miyak, yote yide, ana sema patani na mkewe tete, na mwele tete. Bicho hicho anakuwa nje bibriya. Niona fundisha somo na familia na doa lazima hii ha, habari lazima tuiguse vile hakuna jinsi tunaweza kuya. Kwa hivyo ndio sema ambayo kinasingi inasumbua. Eh? katika kitabu cha Marko mlango kule wa 10. Marko Kumi. mimi nasema Marko 10 Biblia inasema Marko 10 kumi, mstari wa hata nyu anasema hata nyumbani tena wanafunzi wake walimuuliza habari za neno hilo akawambia kila mtu atakaye yani unaona alikuwa ametoka ulifumisha kwenye Malko wanafunzi ni kama hawakuridhika ikabidi warudi nyuma waanze kama kutafuta namna nyingine ya kupata majibu ambayo walikuwa kama Yesu alikuwa amesahau kujibu labda walidhani kwamba atabadilisha wakamuliza tena usana hukuna mmoja akawambia, kila mtu atakayemacha mkewe na kuwa mwingine azini na mke akimwacha mume wake akaolewa na mtu mwingine azini eh aina mahubiri ya Yesu Kristo ambaye ulimwengi usinge hautaki kusikia lakini eh baada bado tuna biblia lazima tuzitumie na lazima tuziamini na lazima tuzihubiri eh Uh, Mto somo kutoka katika kitabu chama tumlango kumi na tisa, kwa sabo ni sema umlango um, kumi na tisa sita urejeri sana kwa sabo ni kama mu, um, kama kama somo, amani kama kama ya kama shule dipya. Mtaka kumi na tisa ni to mstari uliwa kumi na Anasema ana sema hivi. Mtaka kumi na tisa kumi na biri ni kusitiza tu iro inayo siku patamda kusitiza sana, kwa yeye ni hapa Anasema sema. Musari wa kumina mbiri Niyaziri <coughs> wa kumina mmoja nasema <coughs> Lakini ya yaka wambia Waziri wa kumi Wanafunzi wake Wakamuambia <coughs> Mamba ya mtu na mkewe yakiwa hivyo High five kuwa Yani alikuwa amewanyima njia yote ya kuachana Ya taraka Wakaziri wa Tunazira High five kuwa Ibrena inaendea musari wa kumina mmoja Lakini ya yaka wambia Tuone kama aliku bari Yananawa ulama See wote they were neno hili could wale talking about By the way, Maneno kama haya have a Christian week and Ni makanisa talk about healing. Lakini Biblia talk about healing. But when you talk about healing, you talk about healing. But when you talk about healing, you talk about healing. But when you Hazema maana, yeza naanza kuambia kama, okay nyesi mnataka mwamba, mnataka mwache kuwa kwa sababu ni mwapa sheria ambayo wa mwitaki, eh, basi chaguwe ni kama mnataka kuwa, basi chaguwe ni Maana, wako matowashi, walio hali hiyo toka tumboni mawiri. mama mazao, tena wako matowashi walio na watu kuwa matowashi tena wako matowashi waliojifanya jifanya kuwa matowashi kwa ajiri ya ufanyo ambinguni awezae kulipokea neno hili na alipoke yesa kasama hili neno ni gumu, lakini kama mkota hali, pokia ni kama mtaki basa awezae, asia mimi binafti na alipokea mimi nimeleweza, nimelepokea Kama me engine tu é nem me conhece camaipo se já me dá por que aí lhe não entarigou biri não entarish é as vezes a coisa é por que je o que eu trai ali o jardim o que eu por que a não é não é Cristo não danio não danio alikuwa jepesi kwa Kristo. Sasa kama Kristo limewagua mjimu, mimi kama mimi sigumu zaidi. Eh. Wao akamwambia jamani kama unaona ni vigumu sana, basi chagueni kwa mtoaishi mmoja wapo. Anasema wako matoashi watu wasiooa na kuolewa. Waliozaliwa hivyo takia tumone mama yake na ukuta mezaliwa tu mili yake hauna uwezo kwa kuona kuolewa hapo. Eh. Anasema pia kuna matoashi wale ufanye na matoashi watu mfano kama wale watawa wale. anojita watawa, unakuta hana tatizo lakini haweza kawaa na kuolewa amefanywa na watu Sio kwa mapenzi ya mungu. na mungu ajawehi kuambia watu wasifanya hicho kitu Lakini ansema kuna kundi ambalo nilifanywa hivyo kwa ajili ya ufalme wa katika mazingira haya. Sio kwa sababu nyingine ni katika mazingira haya kwamba anakuwa toashi kwa sababu mwenzake amewachu. mwenzake ameenda a ameolewa. Anajua kwamba mungu waje. Kwa sababu umetaka ina kafanya kosa na oka sema na mfata ni kafanya kosa. Mtaukumiwa sawa sawa. Ivi mta kija kakupiga na oka mrudishia. Unatoka sema kwamba. Ukajitetea kwamba ni mpiga kwa sababu alikuwa metoka kunipiga. Hapana utahukumiwa. Tena anayirudisha no ana, anu anawukumiwa zaidi. Mta kikupiga unatakiwa usimrudishia wende kwa mshtaki kwenye mamlaka. Achukuliwa atu. Lakini ukimpiga. Arafu ukamrudishia. Kwa sababu. U, ya mkini utakua mpata asiru kumumiza Una hukumi wa wewe na mimi ambao tumehudisha Kwa hiyo somo la leo Wa shindanwa Yune watengane lakini wasiowe wasiolewe baadaye wafikirie kupatana Ndiyo ndiyo Hakuna asira zinazo dumu milele Hakuna ugovi na milele Nicho mungu walikuwa na amini Kwa watu wanaweza kapatana te. Ikitokia hawa patani tena Basi waendelea hivo hivyo Nicho walecho Hoja ya tatu inasema matokeo hasi ya kutengana ya kuachana. Mato, mana nyingi ndoa hizi inato... Wa, watu anaheza kagwamba... Unajua watu anaheza wakachania kwa kitu kidogo tu. Kitu gani? Kidogo. Anaheza kachana kwa sababu... Si, Laizi kambu... Anasema hakumbuki siku kuzangu za kuzaliwa. Hei, nimepata anayizi jari. Anapenda besi... Anahikumbuka besi yangu, anahamishia mapenzi kwa tu. Ipo haipo. Jambo kama hilo dogo linaharibu doa wanagombana, wana wanaachara, matokeo hasi tu ya hem katika kitabu cha Malaki wao wanadhani kwamba umevaa wanga tatizo dogo tu limetokea lakini madhara yake ni mapana tueleke katika kitabu cha Malaki mlango kule wa 2:13 Malaki matokeo hasi ya malaki mbili na kuachana Malaki 2 inaongelea habari za kuachana achana ndio Eh, maraki mbili tuanzea msari ule wa kumina Na tatu wa kumina ene nasema hivi Tena mna tenda haya nayo Mna, nif, mna nifukizia Madhabahu ma ya bwana kwa machozi Anasema ndoa zinampo to, tokea Zinampo tengana Kuna tokea machozi eh, Kuna tokea machozi Kuna moja takuwa na lia Asibuina mchana au wote Au wana umizana kwa yote vile Anasema inasobo bishia machozi Kujia madhabahu ya mungu kwa kulia na kwa kugua hata asiangalie tena hiyo dhabihu. Muu anasema matokeo yake ni kwamba hao wawili ile machozi yanayotokea nitakuwa siangalia hata yani siwabariki. Baraka zinaondoka. Sipo ki hata ma, e, hata dhabihu zao, hata sadaka zao na ni kama wanazitupa. Eh? Anajema wala kuita kabali mikononi mwenu na kuiridhia Mungu anasema nakuwa siridhi maisha yako. Unajawa kusema Bwana sijaelewa vizuri. Tena mstari wa 14 anasema lakini ninyi mwasema ni kwa sababu gani? Ani Mungu kwani nafasi ile ile anakuwa haridhii, hapendezwi, habariki. Anasema ni matokeo ya kwamba wameachana. Anasema ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako au mume wa ujana wako. Mungu anaviangalia yote viwili. Uliyemtenda mambo ya hiana ingawa yeye ni mwanzoako na mke wa agano lako. Munga anasema anachukia kwa wachana. Wano tayali anaweza katoka. Ni mme, ni mke. akaenda kuifurahisha nafsi ya wake kwa mtu, kwa watu wengine. Lakini nasema, uh, uzima wake, afya yake, baraka zake, magonjwa, vi, matatizo ya nazaka kwa sababu baraka za mungu zina kwa zimeondoka. Eh. Hijo kipo anasema mpaka mungu hangalii sadaka. Hata sadaka unwa mpaka kupi. a mim haitakabari. porque rai está acabar não eu gastei mais dinheiro Tuangalia madhara. Madhara mengine que tu puxa manso tu angaria mazara mazara watoto wangapi sasa hivi e tu gasta muito com o biberia madhara yake si... Jamani, mo angaria o ato tu angapisa se viu quando a na mimira para se coipitia hi na mimira mto tambai anaishi kwa mzazi mmoja hajawahi kumona mwanzake kwa sababu wameachana wame atakuwa na umia moyoni muda mrefu sana yani raha za hawa wawili na na hukomvi yao madogo mawima matatu yanafanya wenzao au mtoto wao au, au familia iumie ni by the way wewe niambie kitu kingine mnatawampijui watoto wa taraka nao hutarikiana wakiwa wana kuolewa Natalifa hivu yeah. Haishi kwenye kili kizazi cha kwanza Niena na kizazi cha kini Niena kena hata kizazi cha Yani wakishia kama kuna binti Ametalikiana na mewe hafu Waka enda kaza watoto wale mabinti Yake olewa watatalikiana Lazima angiru wa mungu Atengineze kweli kweli Kwa sabu baraka za mungu zinaondoka pari Kweli kabisa Kito mpaka yesu kisa alifika semifu na kasimamba Peke hake ha, anabishana na watu wote. ma fariseu na semana o anafutu na semana é só uma panani metangaza me encubar aqui ninguém tinha kitabu cha manzo estava ule kwa 21 ando o levo mas tinha uma moja está só uma sem ninguém está apanar ele que é o cumariza só uma gente a falar fopei akamka asubuhi sikiliza matengano yanatokea na mapema akatoa mkate na kiriba cha maji akampa hajira akamtwika begani begani pake na kijana wao kijana anaitwa akamuruhusu akamruhusu naye akatoka akapotea katika jangwa la Beisheba hapa Ibrahimu ana ana, ana ana mtoto ana mke wa pili wao le Hajira ana na Sara hali ya kuelewana yameshindikana anaachukua maji na mukate wa siku moja wa masama mawili anamtwisha mkewe huyo mdogo na kijitoto chake cha kwanza kinaitwa Shumaheri anawaachia jangwani majozi makubwa kweli kweli amina Ma, majozi makubwa watu wanapo hebu angalia matokeo tokea pale Yule anasema yale maji yakaisha. Sasa wewe mtu unabeba maji begali kila tuni. Unaenda jangwani. Sio unaenda utayani wa asubuhi tena jangwani tutakunywa maji mengi. Yanaisha asubuhi saa tatu e. Yale maji yakaisha katika kiliba akamlaza kijana chini ya ya kijiti kimoja. Jangwani hakuna mti ni kijiti. Akaenda akakaa akimkabili. Yana kakaa mbali Mbali naye kadiri ya, ya, ya mtupa wa ma Maana alisema ni simone kijana kifa naye akakaa, akimkabili, akapaza sauti yake Akalia mungu akasikia sauti ya kijana na ini Mungu ana kati Huyu mtoto anakosa ana malezi ya baba Na mama naye anakosa msaada na Anaenda jangwani, tasuri ya jangwani nini sehemu ya leo leo Nazakana mtua sende jangwani lakina kajika katika maisha pekiyake Anghaishi, uyu huku analea peke yake Majonzi yanayotokea Akulea peke yake ni makubwa Kwa sababu tu, hakukumbuka Beti leza Kwa sababu tu, hakumnunulia kiatu kipia Kwa sababu tu, hakumpikea Chakula kitama Kwa sababu tu, hakumfanya vitu fulani Kwenye kitanda chakia, vitu vya jawa jawa Afu, unareta matokeo mtoto anaenda kufa kwa jangwani Kwa toto leo, toto wengi Maisha ya jangwani ya nawapata leo hii I told you what it was. But I told you did not for the church. The idea is that there is a scripture, but in the hakuna jambo this kumshinda is a exercised thing. whom you can carry this deciding to pay for the gospel. And remember it was a mission to finish the church Hata kama ndoa za Kristo zimekufa zimekuwa kama za superstar hao wanaofanya ushirati na ushoga u, u, mpaka kwenye TV wazwazi ana uwezo bado tukinyenyekeza tukamrudia tukaamini neno lake ana uwezo wa kutengeneza vile vilivyokufa na Yesu alivufua Zadaru alikuwa misha, kufa. Yesu ana uwezo wa kufufua ndoa hizo kufa ana uwezo mimi naamini kama kama alivyo ana uwezo eh kwa tunaona matokeo mabaya watoto kuteseka waweza kuteseka kama ni mke kama ni mume mathesi anajitetea eh, mama makeshi ma, ma, ma, ma pesa nyingi zotumika kuendesha kesi na nini mpaka na, na, na, na matatizo na magonjwa yanayotokea pale wakisha achana mwingine anaweza kabaki akaji kawa anakuwa anajiuza tu anapata magonjwa mwingine kasa, kazi mwingine anapata ukimwi mwingine anapata magonjwa ajabu ajabu watoki yake sio mepesi Amina Jamani Maneno yetu yasome wote pamoja. Ana uwezo kutuwezesha. Ana uwezo kutookoa. Anavofua vivyo hivyo kwa vime na kablinda kwenye nchi vikatembea. Nazara alikuwa amekaa miaka, alikuwa amekaa siku 3. Yes ana uwezo no, wa miaka mitatu, mitano. Nazara kwa amekufa amekaa siku ineka, by the way. Eh. Hey. Pokea na mbele kidogo. Tunaona kwenye kwa mwanzo wa 21 mwanzo wa 21 mbele kidogo tunamuona huyu mtoto Ishmael hata wakatu wa kuoa anaozwa na mama yake kibiblia ilikuwa ni kitu kwa kawaida hata leo ana kaangalia ndoa ya kijana anayenda kuoa baba hayupo baba ameachiwa wameachana na mama yake baba amenenda kutafuta maisha unakuta unamzazi wa kukusaidia hata katika kusimamia ile ndoa na nini kuna maumivu fulani Eh, tunaoona, unasema homu um, msari umetoka hapo mstari wa 20 21 anasema hivi, Mungu akawa pamoja na yule kijana, Mungu hawaachi wajakazi waja, waja wake watu, watu walio chini anawakumbuka? Eh, na yamkini hawa watu kiaangalia sio kosa alikuwa la fao, walikuwa wamefukuzwa. Aliyokuwa amekatana Ibrahimu na Sara. Kwa hiyo Mungu awajalia watetee. By the way, kama kutokea ndoa moja kama haja mwingine, Mungu atasimama na yule aliyewachwa. Amina. Atamokoa. Hatamufanya kama halitamufanya hajira Anasema mungu akawa pamoja na huyo kijana Na ya kakua Ulitegemea angekufa Anakakua Alikuwa jangwana Akakulia ukoko jangwani Akakaa katika jangwa Jangwani ni sehemu ya kufa Lakini mtota kakua Biblia sama alikuja kuwa baba wa masahidi Kumi na wawiri e. Akawa mpiga upinde Mungu akampa na, na kipaji cha kazi Akakaa katika jangwa na parani Mama yake akamtualia mke katika mchiamisi Akaenda kumozea Ako kumolea chumse huyo mtoto ambaye ni mzazi mmoja mama yake ndio anamlea yeye anamtafutia mtu sio kazi hana hana furaha sana katika macho Mungu akumwachie amen nini kifanyike kuepusha haya yote por ele não mas mas tal quando a situação é nenhuma para não ir sem a visura ya para nem ter que ir se cair tu por ele é ele mas somos ainda uma família tu já somos uma tanta ério pita já quem da visura já tu na ninguém kulea watoto wetu na kuandaa, kwa ajili leo hawa watoto hawatakuwa watoto milele baadaye wanaanza kuwa watu wazima eh wewe unaona una maandao kama atakuwa mtoto milele hapana atakuwa kuja kuwa mtu mzima eh watu wakumbuke haya yote wawatie nguvu tutakuwa tumesha hapa ema Mungu afunike eh tuyaweke tuatie manani tumshukuru Mungu baba ambaye unashukuru kwa ajili ya um, neno hili kwa ajili ya maamili haya Mkini haweza kama mepesi katika ulimwengu ulio kuacha ulio chafuka. Kini mungu wakuna dinaro zishindikana zi mbele yako, unaiweza yote. Namba ukagange ya katika ndoa za watu wako, katika ndoa zetu, katika familia zetu. Ugange mungu, chenginezi baba, usimame Na baraka zako pia zikambatane na watu wako, tunapo toka maali hapa. Kwa tukusaje tena wakati mingine. yo kitubari kwingine kutoka kwetu na tunashukuru javea Santa Christian katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu Amen